Imnul 43 E mai bine a fi păstorit decât a păstori pe cei care nu voiesc aceasta, căci nu câștigă nimic cel ce se străduiește să mântuiască pe alții, iar pe sine se va pierde prin păvățuirea lor. Vorbește, Hristoase, robului tău, vorbește, lumina lumii, vorbește, cunoștința tuturor, vorbește, cuvinte, Înțelepciune, care cunoști toate de mai înainte, care le vezi de mai înainte toate și ne înveți cu belșugare toate cele ce ne sunt de folos. Vorbește și mă învață și pe mine, Mântuitorule, căile mântuitoare ale voilor tale, ale poruncilor Dumnezești. Vorbește și nu mă trece cu vederea. Nu ascunde Dumnezeul meu de robul tău nevrednic voia ta. Spunem, ce e mai mare la tine? Ce ți este mai plăcuție din cele două mântuitorule de oameni iubitor? Să port grijă de lucrurile mănăstirii și să mă îngrijesc cu belșugare de trebuințele trupești din ea, ocupându-mă de toate cu tulburare și luptă? Sau să stăruiesc mereu în starea de liniște, în isichie și să-mi păstrez mintea și inima netulburată și să primesc razele harului tău, ca să-mi lumineze simțirile sufletului, ca să-mi răsune ființa închip tainic de cuvintele tale și să-mi învăț și pe alții cu blândețe și să mă învăț totdeauna pe mine însumi, căci cel ce vorbește altora își spune cele vorbite lui însuși și e dator să le împlinească acestea întâi el însuși. spunem, deci, Dumnezeule și Făcătorule al meu, care dintre acestea e mai bună? Care mi este mai de folos și care e mai plăcută ție și de săvârșită? Dar nu ascunde de mine cuvinte prea îndurate. Ascultă ceea ce întrebi, scrie ceea ce auzi. Eu sunt Dumnezeu, neînceputul dinaintea tuturor. Eu sunt stăpânul prin fire al cerurilor și împăratul celor de desubt și toți îmi sunt robi fără voia lor, căci eu sunt creatorul și judecătorul și stăpânul tuturor și sunt așa și acum și voi fi în vecii vecilor. Totuși nu silesc niciodată pe cel ce nu voiește, ci îl voiesc liber. Voiesc ca slujirea să-i fie liber aleasă. Voiesc din partea supușilor, să lucreze cu frică și să-mi arate în ea iubire. Așa doresc să fie robii mei, simbriașii mei, așa voiesc și pe prietenii mei, iar pe ceilalți încă nu i-am cunoscut, nici n-am fost cunoscut de ei, de aceea zic că sunt aspru, mă declară nemilos, mă numesc nedrept ei care se socotesc copiii ai celui nedrept. Iar cei ce mă înjură și mă defăimează și mă osândesc pe mine, cum ți se vor supune ție? Sau spunem cum te vor primi ca învățător? Cum te vor socoti lupii pe tine, păstor? Sau cum vor urma glasul tău fiind fiare sălbatice? Ieși, fugi, pleacă din mijlocul acestora și de vrei să te mântuiești să-ți fie de ajuns aceasta, iar dacă ai vrea să mântuiești lumea, iar pe, tine nu, iar pe tine te vei pierde, la ce se va folosi lumea mântuită de tine? Nu vreau să păstorești pe cineva din cei ce nu voiesc. Privește că și eu am făcut așa în lume. Celor ce voiesc, eu le sunt și păstor și stăpân, dar celorlalți le sunt numai creator după fire, nu le sunt împărat, nici povățuitor. Celor ce nu și iau curucea să-mi urmeze mie, Că cei sunt fii vrăjmașului, Robii și uneltele lui, Privește aceste taine înfricoșătoare, Privește nesimțirea celora, Privește și plângi pentru ei, De se poate în fiecare ceas, Căci fiind chemați din întuneric la lumină neserată, De la moarte la viață, din iad la cer, de la cele vremelnice și stricăcioase la slava veșnică, se mânie și se înfurie împotriva învățătorilor și țes tot felul de uneltiri împotriva lor și aleg mai bine moartea decât să părăsească întunericul și faptele întunericului și să-mi urmeze mie. Spune-mi, cum îi vei păstori pe aceea? Cum îi vei povățui? arată cum îi vei călăuzi când ei se repet spre foc, se pun la dispoziția vrăjmașului și se fac împreună cu el, cu râvnă, cele contrare poruncilor mele? Spune-mi, cum îi vei păstori ca pe niște oi, cum îi vei duce la pășunea poruncilor mele, la apa voilor mele, spre munții spirituale, ai vederilor tainice și ai slavei mele negrăite, prin care cei ce o văd disprețuiesc slava de jos și uită de toate cele ale simțurilor și le socotesc pe toate acestea ca umbră și fum. Spune-mi, cum vei câștiga pe dușmanul tău ca apărător? Cum vei convinge pe vrăjmașul ce te războiește să fie prieten? Se observă cum prietenii ți se fac ușor dușmani, găsind un cât de mic pretext. Dar dușmani greu se fac, prieteni, Chiar dacă li se face un bine, Chiar dacă sunt făcuți părtași De daruri înalte și mari, Căci au în inima lor ascuns veninul Pe care îl varsă din belșug Când prind ocazia, Și nu se tem să omoare fără milă, Fără compătimire pe binefăcătorilor, Plin de o ultimă nebunie. Aceștia imită pe Cain, aceștia sunt mai răi ca la Meh, aceștia se poartă la fel ca Saul, imită pe evrei și se iau la întrecere cu Iuda, moștenind ștreangul lui, ia seama unde vei ajunge de voiești să le fii povățuitor, căci nu se vor întoarce unde voiești și te vor sili pe tine să umbli pe calea lor și să cazi primul înainte de ei în perzanie și să cobori mai jos în prăpastia iadului, avându-i de sigur și pe ei ca pe cei care îți urmează, iar de nu vei primi nici de cum să te asemeni lor și nu vrei voi să urmezi faturile lor, și să te însoțești cu ei în faptele lor Nu vei avea de la ei decât răscoal, luptă și război de neîndurat Iar din acestea ce vei folosi, ce ți va veni, ce vei câștiga Ascultă și-ți voi spune pe scurt Întâi de toate nu vei putea să-mi fii slujitorul meu Căci eu voiesc ca slujitorul meu să nu se lupte nici de cum Apoi vor câștiga împotriva ta o ură neînfrânată, și vor fi porniți să te omoare pe față sau în ascuns, și tu vei fi pricina osândirilor. Iar moartea ta nu va fi de niciun folos altora. Cum a fost moartea mea, viața a lumii, ba, te vei face și pricina osândirilor, fiindcă n-ai ieșit liber din viață. Deci, E mai bine să fii păstorit decât să păstorești pe unii ca aceștia, dar cel mai bine este să te îngrijești de ale tale și să te rogi pentru ei și pentru toți oamenii ca să se întoarcă și să vină toți la cunoștință și să înveți și să îndrumezi pe cei ce voiesc dintre ei, dar să nu-i silești să facă cele ce îi înveți, ci spune cuvintele mele și îndeamnă-i să le păzească socotindu-le pricinuitoarele vieții veșnice, căci aceste cuvinte se vor ridica când voi veni să judec și vor judeca pe fiecare dintre aceștia după merit, iar tu vei rămâne fără vină cu totul neosândit, fiindcă n-ai ascuns argintul cuvintelor mele, ci cât ai luat-o însuți, atât ai dat tuturor. Aceasta îmi place mie. Aceasta a fost datoria și lucrarea apostolilor și a ucenicilor mei potrivit poruncilor mele: Să mă vestească pe mine ca Dumnezeu în toată lumea, și să învețe voile mele și poruncile mele și să le lase oamenilor înscris. Luptă-te și tu să faci și să înveți așa. Iar celor ce nu voiesc să audă cuvintele mele, cum au zis și zic către mine, greu este cuvântul acesta și cine va putea să-l audă, Ioan 6 cu 60, spunele, cum am spus și eu atunci către aceea, de nu voiți, plecați și faceți fiecare cum voiți. Ioan 6 cu 67, lăsând totul la voia și la hotărârea lor. Să aleagă, deci, fiecare moartea, să-și aleagă fiecare viața, căci nimeni nu s-a făcut vreodată bun fără voia lui. Să aleagă, deci, fie moartea, fie viața. Nici nu se va face necredinciosul credincios fără voie, nici nu-și va schimba cel rău fără voie cu cugetarea lui, ca să se facă cu totul bun precum nimeni nu s-a făcut rău prin fire ci cu intenție așa, iarăși, din rău și viclean se va face cineva bun și cum se cade prin intenție și hotărâre dacă vrea iar dacă nu vrea nu va fi nici de cum aceasta nimeni n-a strălucit în lume prin virtute dacă n-a voit Nimeni nu se va mântui dacă nu vrea, iar mai mult decât aceasta nu căuta. Străduiește-te să te mântuiești pe tine și pe cei ce te aud, în caz că afli pe pământ pe cel care are urechi să audă și aude cuvintele tale. Așa voi face, stăpâne, precum mi-ai puruncit, dar dăruiește-mi ajutorul tău. Carul tău, mie nevrednicul robul tău, Dumnezeul meu, ca să te slăvesc pe tine și să cânt stăpânirea ta cu cântări neîncetate în vecii vecilor. Amin.